Розділ 48. Увечері того самого дня Арсен нарешті наважився поговорити з онуком. Кілька хвилин по дев'ятій дід постукав у двері. Ніяково сутулившись, зазирнув до кімнати і після того зайшов і сів у крісло навпроти маркового ліжка. Ну, як ти? Хлопчак витягнув із вух навушники та стенув плечима. Він поводився, наче під дією снодійного. Незатулене, пов'язкове ліве око тупилось в діда Проте Арсен відчував, що онук не бачить його Що насправді його погляд спрямований у протилежному напрямі Всередину себе Хлопець немов би намагався відчукати щось у місиві пошматованих думок Старий моряк витиснув губами скупу посмішку Та спробував пожартувати. «Я вже думав, що замість окулярів доведеться купувати тобі піратську пов'язку» Жарт видався таким самим доречним, як сміх на похороні Пробач, ледь чутно промовив хлопчак Вони розбили твою установку Дід раптом змінився Обличчя стало сірим якимось, геть вицвілим Та ну, це ж лише шматок фанери Він провів язиком по міцних жовтуватих зубах Основне, що з тобою все гаразд Маркове обличчя сіпнулось. На повіці, під непошкодженим оком, збиралася волога. Проте Арсен не зводив погляду і звідчай душно зціплених, побілілих губ, уже майже чуючи крик, що зависне язиці за ними. Зі мною не все гаразд. Чоловік навіть беззвучно напнувся, передчуваючи, що хлопець, зрештою, не витримає, розтулить рота, вивергне той крик на нього. Наче цебро холодної води. Проте спливло півхвилини, а Марк не видав жодного звуку. Трохи згодом хлопчак озвався Діду, ну, чому вони це зробили? Арсен зітхнув. Бо ти інакший, не такий, як вони. Багатьох це дратує. Але чому? Я ж нікому нічого не зробив. Дід дивився на онука і лише зараз помітив, що зелень. Ніби витерла з його очей На той момент єдине око Яке він міг бачити Здавалося сірим Я знаю, річ не в тобі Просто Арсен замовк і відвів погляд на вікно Вже жутті таки трапляється, так? Скривившись, закінчив Марк Старий моряк не поворухнувся. Хлопчак пирхнув Гнівно мотнув головою Волога з повіки випала сльозою З кутика ока і він сердито розтер її по щуці «Я не знаю, що далі робити, я не повернусь туди» «Тебе ніхто не підганяє», – але чутно мовив дід «Можеш якийсь час не ходити до школи» Марк продовжував роздратовано мотати головою «Ти не розумієш, я не уявляю, як сидітиму з ними в класі Як тепер дивитись їм в очі?» Арсен мовчав «Він практично замлів від розпачу і безсилля» Що опанували його. Що я зробив не так, схлипнув Марк. Його нижня губа затряслась, під ніздрями заблищали шмарклі. Що я мав зробити, щоб вони не знущалися з мене? Арсен, здавалося, старішав на очах. Час, нарешті, нагнав його і невидимим зубилом висікав нові зморшки на лиці. Що він міг відповісти? Сказати, що треба було відбиватися? Побороти паніку і спробувати завдати болю хоча б одному із нападників. Але його Марк не боєць. І навряд чи в такому стані хлопець повірить, що це небудь змінило б. Зрештою, там були не лише його однолітки. Марк не мав жодних шансів проти бугая переростка із 9-го Б. Водночас Арсен відчував, що мусить щось сказати. «Мовчати не можна, бо просто зараз». Буквально на його очах Тріщинка, що пролягла між ним і Марком Якихось п'ять хвилин тому Вибухоподібно розросталась До глибоченної прірви Не вигадавши нічого ліпшого Старий моряк знічено бовкнув «Я спробую якось зарадити, обіцяю» Проте було вже пізно Марк більше не довіряв йому Гримаса презирства та болю Перекосила округле хлоп'яче лице «А що ти зробиш?» Злостиво просичав він «Почекаєш, поки вони поб'ють мене вдруге, а потім підеш поговорити із ними?» Арсен відчув, як щось усередині нього розлетілось на друзки Кілька секунд він сидів і не рухався Думки про те, що ще можна було би додати, за інерцією мчали крізь мозок А потім підвівся та, не зронивши жодного слова, вийшов із Маркової кімнати Віктор із Яною вже лягли у квартирі було тихо і темно. Арсен приводом проплив до кухні, навмання витягнув із бару пляшку вина, відкоркував її та налив собі повний келих. Потім він пішов до вітальні, не вмикаючи світла. Сів у крісло біля вікна, зробив великий ковток і занімів, немовби розчинившись у темряві. Вино звично пахло землею та сонцем. От тільки задоволення від того не було зовсім Ніч стояла ясна і безмісячна Погляд повільно занурювався в зоряну безодню що застигла над містом Але невдовзі Арсен збагнув Що це його дратує Маляве мерехтіння зір нагадувало ніч у лісі Неподалік селища Ходоси Коли вони з Марком спостерігали за планетами Дід підвівся та роздратовано затолив вікно шторами це не допомогло Навіть із заплющеними очима він відчував Як зоряне світило За шторами тисне На вікна наче та вода Прослизає в найменші шпарини Не озирайся і мовчи Розділ 49 Мене не цікавить цей світ Я хочу жити в кастці Доля винесла нас до цих берегів Що повинна бути Та й відбудеться Айрон Майден Пісня Повелитель Мух у неділю 3 квітня Марк почувався достатньо добре, щоб уперше, після повернення з лікарні, вибратись на тривалу прогулянку. Швище не зняли, і рана над бровою досі боліла, особливо вночі, коли хлопчак у вісні перевертався на правий бік. Зате у п'ятницю під час перев'язки йому прибрали з ока пов'язку, залишивши забендованим лише лоб. Принаймні міг бачити, як раніше. Марк із матір'ю вийшли з дому о півдні, і три години провели в парку Шевченка. Погода була чудова. Проте безмовний зв'язок, який налагодився між ними шість днів тому, коли, сховавшись від світу під невидимим коконом, вони горнулись один до одного на марковому ліжку, виявився нетривким і поволі руйнувався. Під час прогулянки Яна намагалась достукатись до сина, відчайдушно хапалась за останні нитки від того кокона. Дуже старалась. Проте нічого не вдавалось, нитки вислизали і танули на очах І жінка сердилась на себе, не розуміючи, що робить не так Що більше часу минало після бійки, то більш мовчазним і сумним ставав її син На всі спроби розговорити Марк лише сердито супився Наступного дня в понеділок після чотириденних канікул поновлювали заняття Але Марк до школи не пішов Річ в тім, що він аж так не хотів. Принаймні, хлопчак жодним словом про це не обмовився. Просто ні Яна, ні Віктор не наважилися порушити цю тему. Вони самі ще не вирішили, як тепер бути. Тож за їхньою мовчазною згоди Марк залишився вдома. Щоправда, вдома він не сидів. За чверть до десятої, приблизно через годину після виходу Віктора та Яни на роботу, хлопець, не попередивши діда, вислизнув із квартири і подався до центру міста. Із собою взяв поліетиленовий пакет із порожньою літровою банкою. Перетнувши соборну, Марк попрямував до торгового центру Злата Плаза. У такий час Злата Плаза практично пустувала. Сонні продавці проводжали хлопчака з перебинтованою головою та стиснутим в бліду риску губами, що рішуче крокував безлюдними галереями. Здивованими поглядами. Марк спустився до підземного рівня та дістався кінця одного з коридорів, де між книжковим супермаркетом і туалетом тулився невеликий зоомагазин. Більш частину площі магазину займалися стележі з клітками, кормами, іграшками і аксесуарами, відкриваючи два вузькі проходи до каси. У найвіддаленішому кутку стояли акваріуми з рибками та клітки із гризунами. Марк протиснувся одним із проходів і зупинився перед клітками з морськими свинками, хом'яками, шиншилами та домашніми щуриками. Став розглядати. Замить до нього звернулись. Привіт. Хлопець озирнувся. Упродовж кількох минулих днів це вже стало звичним і майже не дратувало. Дівчина за прилавком дивилась не в очі, як зазвичай дивляться на співрозмовника, а трохи вище і правіше, на пов'язку на його лобі. «Тобі щось показати?» – запитала вона «Можна мені, будь ласка, найдешевшого хом'ячка?» Він мав достатньо грошей, однак знав, що вони йому ще знадобляться «Найдешевшого?» – трохи здивовано перепитала дівчина «Ну так, у мене обмежений бюджет, але я хочу купити хом'яка» «У нас є сирійські та джунгарики, вони всі однаково коштують – 35 гривень» «Добре» Марк кивнув, тицнув пальцем у клітку. «Це вони? Можна вибирати?» Дівчина виступила за прилавка. «Так, у тебе є в чому забирати? Якщо нема, у нас є спеціальні проголянкові сфери». «Це не годиться?» Марк показав їй літрову банку в пакеті. Дівчина всміхнулась. «Годиться? Я накидаю туди стружки. Вибирай». Марк присів на перед кліткою, Середині якої діловито вовтузилися з десяток різномастих хом'яків. Частина порпалась в жовтватій стружці, частина, збившись у тугий клубок, спала в дальньому правому куті клітки. Хлопець вибрав у тій кучугурі одного з найбільших. Ось цього, будь ласка. Він тицьнув у того сірого джунгарика з чорною смужкою вздовж хребта. «Упевнений?» – уточнила дівчина. «Цей дорослий». Марк зиркнув на неї з-під пов'язки «Ну він же проживе кілька днів?» Дівчина вирішилась на нього «А він тобі на що?» Хлопчак потупив погляд і невпевнено промимрив «Просто хочу хам'яка...» Дівчина насупилась та замовкла Подумала, що не поставила б і гривні на те, що гризун доживе до наступного ранку Проте зрештою вирішила, що то не її справа Магазин і так ледве животіє а від виторгу залежить її платня. Зітхнувши, вона кучу кучугуру із сонних звіряток і дістала хом'яка, якого вибрав хлопець із пов'язкою. У ящику, що стояв під кліткою, набрала пригорщу запашної стружки і вкинула до маркової банки. Потім обережно впустила до середини хом'яка. «Маєш для нього клітку чи акваріум?» е, «Я планував якийсь час тримати його в трилітровій банці. Це нормально?» Дівчина здвигнула бровами. «Ну, це не дуже добре, йому буде тіснувато, але якщо на кілька днів, то можна». Вона кивнула в бік вітрини, заставленої коробками з кормом. «Корм є?» Марк простежив за її поглядом і сказав, «Дайте щось, щоб вистачило на кілька днів». Дівчина подивилась на Джунгарика з таким виразом, наче від нього вже залишилась сама шкурка. Пройшла до каси і виклала на прилавок 500 грамову коробку вітамінізованого корму для гризунів рокі». Ще 15 гривень. Марк витяг із кишені і поклав на прилавок фіолетову «п'ятдесятку». Потім подякував і сховав коробку з кормом і банку з хом'ячком до пакета. Розбуджений джунгарик насторожено обнюхував своє тимчасове житло. Після злати плази хлопець подався на продуктовий ринок за театральним майданом. На відміну від торгового центру, людей там було не проштовхатись. Порозпитувавши, Марк відшукав ядки, де торгували насінієвою картоплею, розсадою та насінням овочів. У кишенях залишалося трохи менше, як 200 гривень, і хлопець витратив їх усі, купивши кільканадцять картоплин сорту «Тоскана», а також два десятки пакетики із насінням огірків, салату, моркви, редиски та помідорів. Хотів ще взяти цибулю, та йому пояснили, що краще придбати саджанці. Які з'являться наприкінці квітня У вихідні хлопчак не вилазив з інтернету І вже знав, що найлегша буде з картоплею Із неї жодних проблем Вона розмножується вегетативно Тобто достатньо закопати бульбу в землю А далі – чекай, коли проросте Для решти овочів просто покидати в землю насіння мало Щоб сформувалися плоди, потрібне запилення А для запилення треба комахи Втім, Марк розумів, що проблема не є невирішуваною і помідори, і огірки якось вирощують у теплицях, а отже мусять існувати способи запилення без участі комах. І хлопець не сумнівався, що йому вдасться їх опанувати. Не озирайся і мовчи. Розділ 50. Арсен зателефонував, коли Марк, притримуючи правою рукою пакет із хом'яком, кормом і картоплею, лівою тягнувся до кнопки виклику ліфта на першому поверсі свого будинку. Хлопчак дістав телефон – Довго дивився на екран, але так і не відповів. Вимкнув звук і заштовхав смартфон, який продовжував сердито вібрувати, назад до кишені. Потім, переконавшись, що він сам на майданчику, втопив кнопку виклику. Лів стояв на першому, двері відразу роз'їхались. І зайшов до кабіни. Намагаючись не шурхотіти, щоб не розбудити джунгарика, Марк переклав пакет із покупками в ліву руку і притулив його до грудей, так було зручніше натискати кнопки на панелі праворуч від ліфтових дверей. Кілька секунд хлопець не рухався, вирівнюючи дихання і погамовуючи тривожний жар, що вихлюпував унизу живота. Він почувався людиною, що налаштовує себе перед тим, як зайти до стоматологічного кабінету. А тоді, не повертаючи голови, рішуче тицнув пальцем у кнопку з четвіркою. З четвертого поверху Марк спустився на другий, звідти піднявся на шостий, потім знову на другий, на восьмий, на другий. Коли ліфт із другого рушив на десятий, хлопець акуратно відгорнув поліетилен, щоби бачити джунгарика. Потривожений шародінням хом'як вистромив з-під стружки сонний писок. Поворушив вусами та принюхався. Не виявивши нічого цікавого, зарився назад у стружку. За кілька секунд кабіна зупинилась і двері роз'їхались. На десятому поверсі нікого не було – Хлопець, не вагаючись, натиснув п'ятірку і намірився розвертатись спиною до дверей, коли в кишені зателенькав телефон. Марк здригнувся. Смикнувся до виходу, проте не встиг. Дверні стулки зійшлися, кабіна рушила вниз. Що робити? Він іще може перервати перехід? Цифри на табло понад панеллю з кнопками швидко змінювались. Дев'ять, вісім... Телефон продовжував видзвонювати та вібрувати. «Зупинити ліфт?» «Сім». Хлопець сконцвужено опустив погляд на пакунок у своїх руках. Коли на табло висвітилась зелена щістка, Марк збагнув, що нічого вдіяти не зможе, не встигне. Наче солдат на платці, хлопчак швидко крутнувся на п'ятках і застиг спиною до входу в кабіну. Деренчання смартфона обірвалось водночас зі звуком розчахнутих дверей. Кабіну наповнив смертючий холод. Марк скулився та вп'явся очима у присипаного стружкою джунгарика. З таким виглядом, начебто боявся, що той перетвориться на павука чи скорпіона. Хом'як не вирушився. Наступною миті кабіна ледь гойднулась. Істота зайшла. І від дверей долинув шепіт. Маркове серце зірвалось на галоп. Хлопець коротким ковтком утягнув у груди повітря. Та відчув, як шкіра на руках вкрилася мурашками. Не відводячи очей від банки з хом'яком, Марк уважно дослухався до нерозбірливого шемрання, що невидимими паузурами шкрябало вуха. Істота справді забубоніла швидше, чи це йому здалося. Ліфтові двері зачинилися, немов гільйотиною відрізавши звуки реального світу. Ще підстав більш проникливим заполонив собою всю кабіну і лунав ніби звідусіль. Нестерпно тхнуло протухлим. Марк не рухався. Подумки рахував удари серця, та відчував, як поволі прояснюється, позбавляючись адреналінового туману, думки. «Все гаразд, усе під контролем, усе буде як завжди». Щойно хлопець опанував себе достатньо, щоб угамувати лихоманкову дрож у ногах, неспокійно заворушився у банці хом'як. Не розплющуючи очей, джунгарик глибше ховався у стружку. Марк похолов. Істота також почула шарудіння, бо раптово до шепетіння за спиною хлопця додалася несамовита суміш потріскування і клацання. Звук став щільним, майже сприйнятним на дотик. Нерозбірливий шепіт переріс у розлючене сичання. Марку ввижалось, начебто за його спиною, гримлять хвостовими трісточками щонайменше дюжина гримучих змій. Хлопець затремтів. На скронях виступили краплі холодного поту. Потвора наблизилась в притул. Вона ще не торкалась, проте Марк відчував, як від просякнутого смородом дихання ворушиться волосся на його потилиці. Майнула думка, що варто лише на сантиметр скосити погляд, і він побачить її обличчя над своїм плечем. «Вона зазирає? Вона зазирає чи що?» До горла підкочувалась нудота. Хлопець практично не дихав. І відчайдушно намагався вигадати, як учинити, коли січання стишилось Потріскування не зникло, але, мов би, віддалилось Після чого його епіцентр почав змінюватись ліворуч Марк зрозумів, що істота пропускає його Ледь не розпластуючись по стіні кабіни, він поволі розвернувся через праве плече і став обличчям до дверей Натиснув одиницю Ліфт смикнувся та посунув нагору Менше ніж за хвилину, все ще втримуючи мокрими від поту долонями пакет біля грудей, Марк штовхнув ногою масивні двері і вийшов на ганок дерев'яного будинку. В світ по той бік ліфта. Зелені очі хлопця спалахнули, наче їх із середини підсвітили прожекторами. Марк ковзнув поглядом по пляжу, пробігся очима по контуру дубової крони і валонів у затінку від неї, повернув обличчя до кряжу на сході. Коли перестали труситися руки, він ступив на траву і сів на ганку. Пакет поставив між ногами. Передусім дістав банку із джунгариком, постукав пальцем по склу і переконався, що гризун пережив перехід. Хом'як прокинувся, але повзати з-під стружки не квапився. Марк поклав банку на бік. Джунгарик наблизився до її краю і, нашорошивши вуха, застиг. Раз чи два вистромляв назовні голову, проте зіскакувати на потрісканий бетон не наважувався. Марк витягнув із пакета коробку Рокі, відкрив її і насипав перед банкою трохи корму. Хом'як пожвавився, радісно покрутив рожевим носом, зістрибнув на ганок і узявся похапцем запихати їжу за щоки. Зібравши все до зернинки, сів на задні лапки і почав умиватися. Хлопець спостерігав за джунгариком Коли той, остаточно освоївшись Спробував накивати п'ятами Схопив його Та посадив назад до банки Потім перевів погляд на море Невисокі бірюзові хвилі розмірено набавзали на піщаний берег Теплий вітер Ледь колихав траву на схилі пагорба І доносив від води Запах гарячого піску та йоду Марк не морщачись Поворушив шкірою на лобі Навіть рана більше не боліла після чого підвівся, вдихнув на повні груди і усміхнувся. Вперше за минулий тиждень. Не озирайся і мовчи. Розділ 51. Арсен не надто здивувався, та тим паче настав бити на сполох, коли під час третього дзвінка онуків трафаретний голос операторки повідомив, що абонент перебуває поза зоною досяжності. Дід вирішив, що онук не хоче розмовляти і просто вимкнув телефон. У четвертій пополудні зі школи повернулась Яна. Відразу по шостій додому приїхав Віктор. Обоє по черзі запитували, де Марк, на що Арсен, надаючи обличчю якомога більш розслабленого вигляду, відповідав, що хлопчак вибрався прогулятись. Ні Яна, ні Віктор не знали, коли саме Марк пішов із дому. На дворі ще було світло, а тому не хвилювались. Арсен почав напокоїтись, коли коротка стрілка на настінному годинникові у вітальні Проминула сімку. Дід у четверте зателефонував онукові, натиснув відбій, щойно почув операторку, після чого тихенько взув свої мокасини і вийшов на коридор. Він піднявся поверхом вище, підійшов до дверей однокімнатної квартири і натиснув на кнопку дзвінка. За кілька секунд двері відчинились та перед Арсеном постала висока жінка з стандітною шиєю, вузькими стегнами і великими карими очима. Попри довгі роки нещасливого подружнього життя, впродовж яких блиск у її очах поволі вигасав, а обличчя немов би деградувало, Ірма Марчук досі була гарною. «Доброго вечора», – привітався Арсен. «Пробачте, що турбую. Ви мама Соні?» «Добрий вечір». Вона не випросталась, і чоловік помітив, як напружились її вилиці. З єдиної житлової кімнати долинало бубоніння телевізора. «Чого вам треба?» «Я Арсен Грозан, ваш сусід із восьмого. Мій онук Марк навчається в одній школі із вашою Соною. Вони однолітки». Чоловік помовчав і додав. «Він із восьмого А». «О, так, тепер розумію». Сонина мама зобразила посмішку, одначе вираз притлумленої настороженості не сходив з її обличчя. «Щонебудь трапилось?» Арсен подумав, що навряд чи Ірмі Марчук відомо, що сталося з Марком минулого понеділка. «Нічого, просто Марка десь немає. Здається, вони із Соною трохи спілкуються. То я зайшов запитати, чи ваша дочка вдома. Може, ви знаєте, де вона? Бо я починаю трохи хвилюватись». Замить до того, як Ірма розтолила губи, щоб відповісти, з кімнати вистромилась сонена голівка. Дівчина заправила рудувато-коричневе волосся за вухо і тихо привіталась. «Добрий вечір!» «Привіт!» – стримано, і тому якось непереконливо посміхнувся Арсен ти вдома?» «Соня вдома», – підтвердила Ірма. Жінка повернула голову до доньки. «Ти бачила сьогодні Марка Грозана?» «Це його дід». Соня з-під лоба зиркнула на Арсена. Швидко перевела погляд на матір, але промовчала. Вона знала, що Марк не з'являвся в школі. Проте наквапилась це озвучувати, побоюючись дідової реакції. «То бачила чи ні?» І з притиском повторила мама. «Я його не бачила», – тихо сказала дівчина. Він сьогодні не ходив до школи, пояснив Арсен Просто десь вийшов і його досі немає Я думав, може ви разом гуляєте? Ні Соня уникала дідового погляду І ти не знаєш, де він може бути? Іще тихіше Не знаю Арсен відчував, що дівчина говорить неправду І водночас розумів, що ніяк не змусить її розповісти Де зараз його онук Він відступив від порога Тоді вибачайте Даруйте ще раз, що потурбував. Усе гаразд Запевнила Ірма Старий моряк вимушено посміхнувся та пішов Жінка зачинила двері Хвилину потому Соня прослизнула у вхідні двері І встромила ноги у сліпони Ти куди? Запитала з кімнати мама Незабаром прийде батько Я швидко Куди йдеш? Ма, за п'ять хвилин повернусь Соня випругнула із квартири Підбігла до ліфта Проте викликати його не стала Палець застиг на півдорозі до кнопки Ігор от-от мав повертатись з роботи не вистачало ще такої миті нарватись на нього. Швидко, не наче обпікшись, вона відсмикнула руку, метнулася до сходів і, перескакуючи через сходинку, побігла на перший поверх. «Не озирайся і мовчи». Розділ 52 «Марк! Марку!» Після першого вигуку хлопець сіпнувся. «Збісалячно чути, як хтось викрикує твоє ім'я у світі, в якому крім тебе нікого не мусило би бути». Проте після наступного вигуку він упізнав сонен голос, і переляк швидко минув «Ти тут!» Марк підвівся, обтрусив із долонь землю та вийшов за волонів Дівчина стояла за крок від ганку, двоповерхового котеджу Та прикриваючи долонні очі від сонця, видивлялась його біля води «Я тут!» – озвався хлопчак Соня прибрала руку від очей, повернула голову і помахала йому Марк махнув рукою у відповідь, після чого дівчина побігла з хилом до нього. Соня стишила крок, за кілька метрів від валунів зупинилася перед Марком і склала руки на грудях. На собі мала короткі трикотажні шорти, чорні з білою підошвою сліпони і червону футболку із вицвілим потрісканим принтом. Марк здогадався, що Соня прийшла з дому. «У школі про тебе питали», – сказала дівчина. «Хлопець, ця не вплачуємо. Пофіг». Соня спершу глянула на пов'язку, потім опустила очі на бурдні від землі Маркові руки. «Довго ти тут?» Хлопець намірився відповісти, проте не встиг. Сонен погляд ковзнув нижче. Вперся в щось в землі позаду нього, після чого дівчина підскочила так, наче невидимий велетень, що сили підсмикнув її за плечі. «Це що?» – вирішилась вона. Марк спологано озирнувся. Коли Соня скрикнула, він вирішив, що дівчина помітила змію чи павука – Однак, обстеживши поглядом траву і грядки позаду себе, нічого не побачив. Узагалі нічого. «Що це таке?» – панікувала дівчина. Марк насупився. Йому, як і раніше, нічого не вдавалося розгледіти. «Де?» «Он там!» Хлопцю знадобилось секунд десять, щоб зрозуміти. Соня показує пальцем на банку з джунгариком. «Це хом'як!» «Де ти його взяв?» Марк дивився на дівчину та не міг збагнути, що з нею коїться. Він іще не бачив таких блідих людей, її веснянки здавались майже чорними. Ти чого? З тобою все нормально? Хлопець відступив на крок, нахилився і взяв банку рукою. Це звичайний хом'як. Я купив його сьогодні в златій плазі, потім переніс сюди. Ти чого так побіліла? Соня видихнула. Бляха, я думала, ти його тут знайшов. Ні, проніс крізь ліфт. Вона похитала головою. І як? Нормально, він спав у банці під час переходу. Соня трохи помовчала, знову зиркнула на Маркові руки, а тоді озвалась. А що ти робиш? Нічого. Це картопля? Дівчина тиснула пальцем у розкидані довкола грядок невеликі, завбільшки з курячої яйце картоплини. Так, що ти робиш із картоплею? Саджаю. Нащо? Ти не знаєш, навіщо люди саджають картоплю? Марк старанно відчищав від пальців масну чорну землю. Він уже ходив до струмка, куштував воду. Проте без посуди, щоб принести її, розумів, сидіння картоплі і висівання насіння доведеться відкласти до завтра. «Я хочу тут лишитися», – майже не дбало, – доказав він. «Назавжди». У дівчини на мить відвисла щелепа. Потім вона насупилась. «Мені здається, це не дуже гарна ідея». «Чому?» «Просто не гарна і все». Він іще раз знизав плечима. Потім відвернувся від Соні, присівши, зібрав розкидані на траві пакетики з насінням і склав їх у пакет. Дівчина стежила за ним круглими від здивування очима. «У мене тут картопля, помідори, огірки, морква і радиска. Я вже дізнався, що картопля виросте сама, а для огірків чи томатів потрібні комахи для запилення». Марк відвів очі в бік і говорив як ніби сам до себе не переймаючись тим, чи слухає його Соня. «Сьогодні читатиму про штучне запилення. І треба не забути взяти з дому відро, щоб завтра наносити води». Він підняв від землі картоплину, покрутив її в руках і підвів погляд на дівчину. «Я ж не ідіот. Я все добре прорахував. Спочатку треба створити щось типу самодостатньої колонії. Дивись, він показав на очищену від трави ділянку землі. Я вже зробив дві грядки. Одну на сонці, іншу в тіні». Тут завжди сонячно, немає ночі. І це, мабуть, не дуже добре для рослин. Хоча я можу помилятися. Побачу, де ростиме краще. І чи ростиме взагалі. Із завтрашнього дня хочу все-таки тут обстежити. Почну з лісу за будинком, гляну, що за ним. Може, знайду якісь ягоди. Так що ти не думай. Я не переберусь сюди, доки не переконаю, що в цьому світі є все необхідне для нормального життя. У соненій голові бурніло не менш як десяток, Причепливих запитань Про ліки, м'ясо, засоби гігієни Режим дня у світі без ночі Зрештою про реакцію Та почуття батьків Однак жодне з них вона так і не озвучила Відчувала, що Марк уже перебрав їх І підготував добре відточені відповіді Дівчина сказала Твій дід тебе шукає Він заходив до нас додому Питав у мами, чи я тебе не бачила Я тому і прийшла Марк ледь зморщив носа А котра зараз година «Майже восьмо. Він геть забув про час. Тоді треба йти». Хлопець сипанув хом'якові корму і підвівся. Соня вперла погляд у банку. «Ти його залишаєш?» «Так». Марк усміхнувся тією недбало з верхньою посмішкою, що так дратувала Соню під час їхньої першої зустрічі на даху багатоповерхівки. «Я ж говорив тобі, що все прорахував. Це також частина підготовки. Хочу переконати, що із гризуном за ніч нічого не трапиться». Дівчина ледь зблідла. Проте хлопчак цього не помітив. Вони повільно рушили до будинку. Коли відступили від валунів на кілька кроків, Соня наважилася запитати. А якщо хом'як на ранок зникне? Навряд чи він зможе перекинути банку чи якось вибрати з неї, відповів Марк. Він не втече. А якщо все-таки зникне? Ну, якщо все-таки зникне, я куплю нового і сам залишуся на ніч, щоб з'ясувати, що з ним відбулося. Далі якийсь час ішли мовчки. Потім хлопець сказав, «Як ти опинилась в туалеті?» «Ну, коли все сталося?» Соня відповіла, не дивлячись на нього. Терлецька перед уроком розбовкала. «Я зразу побігла шукати, але не знала, в якому туалеті. Може, якби раніше?» «Та все нормально», – відмахнувся Марк. «Проїхали». Перед порогом котеджу дівчина ще раз озвалась. «Як ти його назвав?» Вона кивнула в бік банки із джунгариком. Запитання заскочило хлопця зненацька, він тицнув брудним пальцем у дужку окулярів над переніссям і кілька разів розгублено кліпнув. «Кого? Хом'яка? Та ніяк. Хіба це так важливо?» Соня задерла кутик губи. «Ти кидаєш його тут самого. Він заслуговував на те, щоб дати йому ім'я». Ну, навіть чому в голові зринув спогад про Джонні Депа, з «Піратів Карибського моря». І Марк бовкнув. «Хай буде Спарроу. Джек Спароу. Він потягнув на себе двері, пропускаючи дівчину в просяклу затхлістю півтемряву будинку. Соня затрималась на порозі. Прискаливши око, зиркнула на Марка. «Ти що? Дерев'яний наполовину. Спароу, це ж горобець. Е, хто називає хом'яка – горобцем?» Хлопчак сердито труснув перебинтованою головою. «Чого, блін, чепилась?» «Пофіг, буде горобцем. Перший у світі хом'як – горобець. Чи як ти хотіла? Гагаріним?» Соня пирхнула. Вони піднялися на другий поверх. Марк натиснув кнопку виклику ліфта і діловито запропонував «Ти перша». Дівчина не заперечувала. За хвилину двері розчинились, Соня зайшла до кабіни і розвернулась. «Тільки не розказуй нікому», – попросив хлопець. Соня підібгала губи і сумно подивилась на нього. На секунду не більше в карих очах проступив дивний вираз, як наче дівчина побачила видіння, і дізналася, що станеться щось лихе, щось нереально жахливе, і водночас, остерігаючись наврочити, вирішила притримати язика за зубами. Вона злегка кивнула. «Не розкажу», після чого натиснула двійку.